وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَهَاذِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ إِلَّا أَلَلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْتَابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَابَعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ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 kita hadiskan kajian kitab Namunduril Manthul, Min Al-Qawli Al-Ma'thul Bila wa Sunnah Sampai pada bab yang ke-29 Hajru Ahli al wal bid'ah Sunnah Memboykot Ahli Al-Ahwa'i Dan Ahli al Adalah Sunnah Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Wa ala alihi wa sallam Dibawakan poin pertama ucapan Al-Qaaf Abul al Rahimahullah. Dalam kitabnya tamam, "Qala ta'khthil al-riwayatu fi Hajri ahli bid'ah wa fusail millah". Tidak berselisih. Riwayat-riwayat tentang pembuikatan ahli bid'ah dan orang-orang fasik. Darikan Muslimin, ولا فرق في ذلك بين الرحم والأجنبي, dan tidak berbeda antara orang yang masih terikat hubungan silaturahmi kerabat ataupun ajanabi Ataupun orang asing yang sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Ida kan al-haqulillahi taala, kalau haknya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau perkaranya Berkait dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan hanya karena pribadi. Bukan hanya urusan-urusan harta dunia. Tetapi kalau urusannya masalah agama, Penyimpangan kesesatan kebida'ahan. Maka kata beliau kata Al-Qadhi Abu al Abul Husayn, tidak berselisih doa yang Bahwasanya di mereka sama saja. Apakah mereka memiliki hubungan silaturahmi rahmi, kerabat, saudara, kakak, adik, ataupun ponakan dan lain-lainnya? Karena hak, lillahi taala. Karena kebenaran yang kita bela adalah milik Allah SWT. Wa hammida kaan al-haq li adamin. Adapun kalau al haq berkait dengan makhluk, al-qadfi seperti tuduhan-tuduhan, atau asyad cercaan-cercaan, al ghibah menceritakan kejelekan-kejelekan kita, atau aqdimah di gosban atau mengambil harta dengan gosb merampas, wnahehulalaik lazar. فإن كان المهاجر والفاعل ذالك من أقاربه وأرحامه لم تجز Kalau kaitannya dengan masalah-masalah tadi, ketersinggungan pribadi, cercaan, tuduhan dan sebagainya itu, maka dilihat, apakah pelakunya dari akaribih, dari kerabatnya, saudara-saudaranya, family-familinya? Maka yang demikian tidak boleh diboykot, enggak boleh putus hubungan kerabat, putus hubungan silaturahmi hanya karena masalah-masalah pribadi, hanya karena masalah-masalah yang bersifat dunia. Ya, ya. Perhatikan ekonomi dari Nabi Azza perbedaannya dari al-Qaadi abul Husayn rahimahullah, ya. bahwa kalau kaitannya dengan agama, urusannya dengan agama, penyimpangan, kesesatan. Maka tidak peduli apakah dia kerabat kita, saudara kita ataupun bukan Family kita atau bukan Tetapi kalau masalah dunia harus dia Menyambung silaturahmi adalah perkara yang wajib Dan memutus silaturahmi adalah perkara yang haram Maka pada perkara-perkara dunia seperti tadi harus kita kalahkan Harus kita kalahkan, kita kesampingkan Kita pentingkan perkara yang lebih wajib yaitu hubungan silaturahim. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat-kerabat dekat lebih wajib untuk kita berikan kebaikan. Dan kedua, ucapan Ibn Muflih rahimahullah, kata beliau, yusannu hajru man jahara bil ma'asi al-fi'liyah wal qauliyah Walekakadia disunahkan untuk memboikot orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Wailliyah, apakah dalam bentuk perbuatan, walkawliyah atau dalam bentuk ucapan-ucapan, walekakadia ataupun keyakinan-keyakinan. Maksudkan ucapan ibnu Maula Rabbana dalam kitab Adab al-Syariyah Yuskesatu halaman 229 Bahawa beliau menyatakan Yusan Disunnahkan Diajarkan dalam sunnah Menghajar Al-Asi Atau Bil-Ma'asi Dengan kemahsiatan-kemahsiatan Perhatikan pula kalimat ini Bil-Ma'asi Dengan kemahsiatan-kemahsiatan Apalagi bid'ah apalagi bid'ah binah yang mukaffirah apalagi bid'ah binah yang naud bilah bid'ah jahmiyah bid'ah syiah rafidah bid'ah mereka para khawarij terlebih-lebih la'izakum yang merupakan usul ad-dalalah pokok-pokok kesesatan pemikiran jahmiyah pemikiran mu'tazila, pemikiran khawarij pemikiran syiah maka yang san anjurkan untuk memboikot mereka tetapi di sini disebutkan ma'asinya dengan kalimat hajara atau jahra bil ma'asi orang yang jahara yang jaharan yang terang-terangan sebab mereka mereka manusia kalau masih punya iman memiliki sifat malu wal haya syu'batun min bil iman fa malu itu satu cabang Dari cabang-cabang keimanan Maka kalau dia masih sembunyi-sembunyi Berbuat dosa, sembunyi-sembunyi Masih berbuat kemaksiatan Maka ketika kamu kebetulan melihat Jangan disebarkan Jangan diboyong Berarti dia orang yang masih masyarakat Allah Masih punya iman Tetapi mujahir Orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan Tidak punya rasa maul Kuludan min mu'afah semua dosa bisa dimaafkan Ilah al-mujahirun kecuali para Al mujahirun. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Malamnya berbuat dosa Allah tutupi. Pagi dia cerita kemana mana-mana saya fa'altu kada wa fa'altu kada. Aku berbuat begini berbuat dengan bangga. Fahala tidak layak untuk kita tutupi. Kita harus ceritakan ini orang orang jelek. Jauhi dia jauh begitu. Fadiluna a'azakumullah. Pada kata Imam Ahmad rahimahullah: "Idza 'alima annahu muqimun 'ala ma'siyatin ma wa huwa ya'lam bidhalika lam ya'sab in huwa Disebutkan masih dalam sumber yang sama ada bersyariah. Buktil dari Imam Ahmad rahimahullah. Kalau seseorang mengetahui bahawa orang ini terus menerus berbuat maksiat, mukim, artinya terus menerus di atas kemaksiatan. Wahai alam <muklim> bidadari, jika dia tahu perbuatan orang ini terus menerus, musir orang yang Israel berbuat maksiat, maka kata Imam Ahmad Rahimahullah <muklim> lamnya, Inhu wajafau hatayarja, maka tidak berdosa kalau kita memboikotnya sampai dia moroju. Kamu, kau sih terus pelukok. Wallah, saya tidak mau bertahun lagi dengan kamu Sampai kamu berhenti Itu tidak apa-apa Dan itu kebaikan Agar dia mendapatkan nasihat Mendapatkan teguran Agar dia mau kembali Hatta Dan kalau dia berhenti Dia kembali, Alhamdulillah Kita harus lupakan semua yang lalu Karena ini masalah agama Cinta karena Allah Benci karena Allah Bencinya kerana Allah, cintanya juga kerana Allah Maka ketika dia taubat Maka jadilah engkau orang yang pertama Menyebutnya ahlat dan sahabat Kau namunin a'azakumullah Ketika tiga orang sahabat Ka'abin Malik dan dua sahabat lainnya Tidak berangkat jihad Dengan berbagai macam Kasus-kasus masing-masingnya Maka ketika Pulang-pulang dari perang tabuk, Para munafikin bersumpah Wallahi aku begini, wallahi aku begini Kecuali tiga sahabat yang mulia menyatakan dia, Rasulullah aku gak punya alasan apapun, aku salah maka Rasulullah berubah mukanya dan kemudian tidak menyapa dia dan memerintahkan kepada kaum muslimin, para sahabat untuk tidak menyapa dia tidak memberi salam kepadanya dan tidak menjawab salamnya dan dia masih muslim dan bukan ahli bidah bahkan sahabat yang mulia yang lebih mulia dari semua ahli sunnah hari ini ala s-salam Abid Malik dengan kita semua, siapa lebih mulia ya. Tentunya Sangat jenis siapa yang lebih mulia Tetapi Rasulullah SAW menyatakan Jangan beri salam sampai kemudian Masih puncaknya Rasulullah SAW Perintahkan istri-istri untuk menjauhi Jangan mau, didekati dia Diperintahkan, oleh dia Rasulullah untuk Jangan berdekati dia. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah Apakah aku cerahkan saja dia ya. Mereka Kalau iya, mereka siap Untuk cerahkan istri-istri, tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak Ya, ya. Subhanallah, laqatul ardh bima rahbat. Laqatul ardh bima rahbat. Bumi jadi sempit dengan apa yang Allah dustakan. Terasa pada beliau-beliau ini sempit. Tatabi barakallahu fiikum ketika mereka didatangi oleh utusan dari seorang raja kafir dengan suratnya. Aku membawa surat untuk Isinya bahwa kami mendengar bahwa engkau diperlakukan demikian demikian oleh pulaan oleh nabi muhammad datanglah kepada kami kami akan berikan kepada kamu. كَانَ مِنَ الْعَازِمِينَ كُمَّ اللَّهِ لِيَوْمِ الْأَخِيَّةِ نَامِنَّا وَمَسُوكَنَّا تَنْدُرٌ Anur itu eh, tungku api. Bahkan ini fitnah berikutnya. Lihat sikap yang diboykot dan lihat siap siapa yang memboykot atau sikap yang memboykot. Lihat dua duanya Dua-duanya pelajaran yang sangat berharga. Yang memboykotnya Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang yang aslinya mereka cinta kepada Kaabah bin Malik. Hati mereka cinta, sangat cinta kepada Kaabah bin Malik. Tetapi karena masalah agama. Aku jauh Sampai dia mau berubah Karena masalah agama, masalah cinta Sedangkan beliau Tiga sahabat ini Ketika Ibu yang bukan seperti itu, mereka tahu Bahwa yang memboikotnya cinta Kepada saya Dan saya sedang ditegur Sedang dihukum supaya saya berubah Maka tidak dendam Dan tidak kemudian ah Mumpung ada tawaran pada raja ini, raja yang mana? pergi ke sana dimuliakan ngapain sama orang-orang ini? Tukang tahdid, ahli tahdid, JT katanya, sama tahdid dah. Tahu? Karena beliau-beliau ni mentahdid, karena ayat. Orang itu. Ini kau dengan raja, lihat dua belah pihak. Dan ketika Allah سبحانه و تعالى memberikan kabar kepada nabi nya, menurunkan ayatnya, laqab Allah al Nabi para muhajirin dan ansar wa ala thalathati alladzi nukhlifu sampai pada ayat wa ala thalathati alladzi nukhlifu dan juga kepada 3 orang yang tidak ikut perang maka yang pertama gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh, benar-benar sungguh-sungguh taubat memang di zaman kita enggak turun ayat bulan telah taubat tapi ciri-cirinya Allah berikan petunjuk, kalau dia adalah orang yang taubat sungguh-sungguh terlihat. Ciri-cirinya sangat jelas orang yang taubat sungguh-sungguh. Maka hendaklah kita gembira menyambutnya. Ahlan wa biasa! Jangan kemudian menyesal. Ah, sayang sekali taubat. Kita lagi senang-senang boykot dia, ternyata taubat. Kenapa tidak? Allah berati karena dendam, karena pribadi. Kenapa emangnya? Kalau dia tobat, saya itu dulu sakit hati, karena saya pernah digenikan pernah digigit kan? Oh berarti pribadi, bukan masalah agama. Kalau masalah agama dia tobat hilang, hilang perasaan bencinya hilang, bersih kembali dan menyatakan mengatakan salat senang dengan tobat saudaranya. Kembali kepada ucapan Imam Makturahim Allah. Lamiaatam Inhu wajah fahu hat terjau tidak berdosa kalau kita menyekapinya dengan jafak dengan kaku ini memutus hubungan baikat. Walaila <tip> kaif ya tabayin lil rajul mahu alaihi idalam yara munqiran walajafwatan min sajiqin kata Muhammad kalau tidak dengan itu kaif ya tabayin bagaimana akan tahu orang ini kalau dia berbuat perbuatan yang jeli, yang salah, ilam ra yang rakyat mungkinkan, ilam yang rakyat mungkinkan. Kalau tidak melihat orang yang mengingkari, tidak melihat perbuatan, tidak melihat perubahan sikap pada kalian, tidak melihat reaksi apapun. He, berbuat kemasyhatan kepada kamu, kamu diam. Bagaimana kamu berkhayal sehat? Tidak berubah semua sekali. Di mana dia tahu Kalau dia berbuat sesuatu yang salah, betul yang jeli. Saya berbantu, sudah apa-apa ke depan dia Berani yang lebih besar lagi eh. Kalian diam, berani yang lebih besar lagi Berani Kalian diam, berani yang lebih besar lagi Akhirnya tidak ada nilainya sama sekali agama eh. Barakallahu'alaikum Kata Muhammad Rahimahullah Kaifaya tabayan dirajul mahu alaih eh. Bagaimana seorang akan paham Apa yang sedang dia lakukan ini Sebesar apa jeleknya Dari mana dia tahu kalau lambir, mungkin kalau tidak melihat ada yang menyingkiri, enggak melihat ada yang menyikapi, enggak melihat ada reaksi pada kalian, wajahnya tetap sama seperti kemarin, senyumnya tetap sama seperti kemarin, pergaulannya tetap sama seperti kemarin, atas, enggak ada teguran apapun. Kau tidak asal tetapi kalau ketika dia berbuat dosa ada reaksi, semua menjauhinya, mencemoohnya, kamu berbuat apa? Astagfirullah, Inna Lillah bingung dia. Wah, ternyata saya berbuat sedih Teman-teman menjauh semua. Makanya segera berubah. Memurungkan perbuatannya atau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa qala al-nawami rahimahullah Hijranu ahli al wal Fusuq wa munabid al-sunnah ma'al-il yajuzu hijranuhum da'iman Kata Nabiullohumuhullah dalam syarah Zarkat dalam ee, syarah Muslim disebutkan bahwa memboikot ahli bid'ah dan memboikot orang-orang fasik dan para munafik Sunnah para penolak penolak Sunnah yang membuang Sunnah dikasih Sunnah dito ini prinsip dibuat dito munafik di Sunnah mengalihin padahal dia tab bersama ilmu bersama pengetahuan oh, dia bahwa itu sunnah tapi ditolak sama dia. Ini boleh diboykot Sampai kapan? Daiman yajuzu hijranuhum daiman. Boleh memboykotnya terus-menerus. Artinya jangan dikaitkan dengan perkara lain. Yang Allah menyatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini masalah lain. Itu masalah pribadi. Wayu ladza hadza wa yaul ladza. Ini berpaling dari dia, dia berpaling dari si ini. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Wa khairuhumak maniada kubisalah dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam itu urusan dunia urusan peribadi urusan yang begitu. Tapi kalau urusan agama kebinaan kesesatan penyimpangan menolak sunnah apalagi menolak prinsip sunnah menolak prinsip sunnah maka ekonomi nasrul mo kalau maalel apa mana yang artinya bukan jahil Artinya bukan jahil Kalau jahil ya alam Orang bodoh diajari Tetapi kalau orang itu tidak tahu Tapi menentang Ini yang dihindari Dijauhi Diboykot Hijranuhum da'iman Ya juz Memboykotnya terus-menerus boleh Lebih dari tiga hari Lebih dari tiga tahun tidak apa-apa Sampai kapan? Sampai tau kan? Sampai dia mau tau kan? Wa kalah kappami dalam kitab Al-Nihaya Dan juga dalam kitab Al-Mahbudah Nisan Al-Arab Kata Al-Khattabir Rahimahullah Inna hijrata ahli al-ahwa Wal bid'ari Da'imah Ala marlil al awqat. Kata Al-Khattabir Rahimahullah salah satu dari ulama Hadis, Surahul hadith, ben syarif, ben syarif hadith. Kata beliau memboikot ahli al-ahwa Ahli al-bid'ah ah, Itu terus menerus ala mar sepanjang masa malam tidak hadir منهم selama belum tampak pada mereka taubat selama belum tampak dari mereka taubat dan rujuk kalau enggak tampak taubatnya enggak tampak rujuknya kepada kebenaran maka terus-menerus juga sama mendukung yang sebelumnya dari para ulama dan menunjukkan perbedaan antara permusuhan karena dunia dan permusuhan karena agama. Kalau permusuhan karena agama karena kebidaahan karena wala'alah karena penolak terhadap sunnah maka itu terus-menerus. Qalatul Azizi rahimahullah dalam Faizul Qadir juz 6 halaman 439. Kata Ibnul al rahimahullah hajr ahli al ahwa wa al bidah matlub abadan. Man dayqat ahli al bi'ah, man dayqat ahli al ahwa matlub abadan. Diminta, dituntut, disuruh. Abadan terus menerus. Qala Imam Ahmad rahimahullah, dan ucapan Imam Ahmad dalam kitab Adab asy-Syariah, dinukil ucapan beliau wajib hajru man kafara أو فسق ببدعة أو دعى إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عاجز عن الرجع عليه أو خاف الاضطرار به وتأذى جناه عليه كذا بلي أو كذا ما ما تراه الله واجب مب boycott bukan hanya boleh, wajib wajib hijau mana kah? Wajib meng orang-orang yang Kufur, atau fasiq, atau fasiq, bibit aqin dengan kebinahan kebinahan, kufur karena kebinahan, kufur karena penyimpangan penyimpangannya mukafirah atau kebinahannya mukafirah, atau kebinahan yang mufasiqah, awda ila bibit aqin atau orang-orang yang mengajak kepada kebinahan, mengajak kepada Kesesatan, yang mufidlah, atau menghaszqa atau bidah yang memfasikan. Alam yang agi zaanul rajaaleh maka wajib memboikot mereka bagi orang-orang yang tidak mampu membatah mereka. Kalau tidak mampu membatah mereka, paling tidak memusuhi mereka, menjauhi mereka, membenci mereka, tidak rido dengan mereka. Ini termasuk dari pengingkaran kemunkaan. Kalau bisa mengingkari dengan lisan bagus. Tetapi kau tidak mampu Maka dengan hatinya Terbukti pada sikapnya Jawab Terbukti pada Sikapnya Hajar, memboikot, menjauh Menghindar Alaman khafa Aliktarar bihi wa ta'adhi Duna gairi juga bagi orang yang khawatir tertipu dengannya, orang yang khawatir tertipu dengannya, maka menjauh, tinggalkan dia, mengboykannya, menjauh dari dia. Atau yang akan tersakiti, maka wajib bagi dia menjauh. Adapun yang selain itu Berbeda Berlakukan dikatakan yang wajib adalah bagi mereka mereka yang khawatir tertipu, terbawa, saya bisa terbawa dengan dia, maka wajib bagi dia. Atau orang yang tersakiti, khawatir tersakiti, menjauh dari dia. Atau orang yang tidak mampu membantah, tidak mampu dia untuk mengingkari, kecuali dengan sikapnya maka wajib dia mengingkari. Karena Nabi menyatakan dengan perintah dan perintah hukum asalnya wajib. Man roh amin komon kara faliyakail robiyadi. Siapa yang melihat kemunkan lupa dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan Lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu Al-Maghfirah Iman, itu sememah-memah iman. Atau dalam riwayat Walaih Sawara Adali kalau harkat min iman, tidak dari belakang itu sebiji khardal pun dari keimanan. Al-Kamarullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Walaupun dari keimanan. Al-Kamarullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari Wasallam. Walaupun dari keimanan. Al-Kamarullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari keimanan. al Al-Kamarullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala tanzur ila zahamim fi abuabil jawam'ah, walla dzajjhum fil muqff bid fil taik. Wainna manzur ila muattahatim a'daa al shariah. Ucapan yang MasyaAllah Allah dari Imam Ahmad rahimahullah. Kata, kata beliau, kalau engkau ingin mengetahui kedudukan Islam di zamanmu jangan lihat berdesak-desakannya mereka di masjid-masjid jamek jangan lihat bagaimana ramehnya, riuhnya mereka ketika haji dengan kalimat lebaik Allahuma lebaik jangan lihat itunya Walakin walakinimbur tetapi lihatlah bagaimana sikap mereka kepada musuh-musuh syariat saya ulangi cepat berlihat baiklah kalau mau tahu seberapa kedudukan Islam pada penduduk di zamanmu, maka jangan lihat berdesak-desakannya mereka di masjid-masjid. Wah, Kalau surat Jumat penuh sampai keluar-keluar, sampai ke parkiran. Jangan lihat itu. Jangan lihat riuhnya mereka ketika mengucapkan, lebaik Allahumma lebaik. Puluhan juta manusia. Tapi lihatlah bagaimana muwafatihim a'da asyariah bagaimana mereka menghadapi dan menyikapi musuh-musuh syariat <tani> karena ini jadi ukuran jadi ukuran iman apa a'la Oral iman apa setinggi-tinggi urat keimanan al-hubb fillah wal bughd fillah Setinggi tinggi urat keimanan itu adalah cinta ke Allah dan benci juga ke Allah. Hayat, salat ramai ikut salat, Jumat ramai mereka Jumat haji haji semuanya. Tapi melihat kemunjaran, ada berapa orang yang mengikat? Lihat kesesatan. Siapa yang menyikapi? Bisa dihitung dengan jari atau tidak ada sama sekali? Iya kan di situ masjid. Atau orang bisa Adapun Umar bin Khattab Adalah begini dan begitu dicerja Yang bangun keluar dari masjid Cuma satu orang Itu pun mengajak orang lain Ini gimana khotib Kok ngomongnya seperti itu Memang Umar begitu Satu orang Jadi satu masjid segitu Banyaknya cuma satu. Ahli Kanibina Azamulloh lihat kanibina Azamulloh jangan lihat banyak jumlah mereka di pintu-pintu masjid banyaknya mereka perduyun-duyun haji jangan lihat tapi lihat bagaimana muakatim agak syariah bagaimana mereka menyikapi musuh-musuh syariat para penentang penentang agama para ahlul bila ahlul qalal bagaimana menyikapinya siapa berapa kalau satu Ya berarti segitulah Islam atau ahli sunat negeri Kalau seprapat dia berarti Cuma seprapat pilihnya ada Khadabuddin a'azakumullah Demikian ucapan beliau Rahimahullahu ta'ala Alhamdulillu tamim rahimahullahu Wa hijranu ahli al-bida'i Kafirahum Wa fasiqahum Wa mutadahirina bil ma'asi Wa tarqas salami alayhim Fardu kifayah Kata ibn tamim Rahimahullahu memboikot ahlul bid'ah yang kafirnya dari mereka ini bid'ah yang sudah mengkafirkan wa fasiqhum yang sudah memfasikkan wal mutadakhirina bil dan orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan meninggalkan salam alaihim tidak mengucapkan salam pada mereka itu fardu kifayah fardu kifayah jadi bagaimana yang tidak berbuat makruh lisanil nas wa qila la ahad ala fasiq mu'lin wala mubtaji' yuhjar muslim mastur min as-salam qawta thalathat tidak memberi salam pada mereka memboikot mereka ahlul bidah yang kafir atau tidak kafirnya maka bagi mereka hukumnya adalah furd kifayah yang tidak membuikatnya makruh. Wqila la yaslim ahadun ala fasik. <Sessizik> la yaslim ahadun ala fasik. Dan dikatakan pula jangan memberi salam, jangan memberi salam seorang pun kepada orang fasik yang terang-terangan fasiknya. Wallahu tajil mu'awin. Jangan pula kepada anul bidah yang terang-terangan kebidahannya Wala yujar muslimun masjur minas salam agar Adapun muslim yang masjur yang tertutup jangan dipoyokkan lebih dari tiga hari kembali yang tadi kalau masih masjur itu artinya masih dia terlihat katanya bermaksiat juga tertutup dia sembunyi-sembunyi dia maaf waktu juga dia masih sembunyi-sembunyi maka jangan lebih dari tiga hari kalau kamu berurusan dengan mereka masalah-masalah dunia atau bertiga masalah-masalah lain tidak boleh lebih dari itu hari Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jishtahab hijran ahli bid'ahi, -ma -bida ah, dan maasi al-awyah, dan terkis salam alaihi, dan muqatatihim, tahqiran lahul, dan jahrah, dan untuk memboykut ahli bid'ah dengan maasi, maasi yang awyah, yang terang terangan, yang terlihat. Wa Waillah kalau bukan yang wahhirah, maka siapa yang selamat dari dosa? Siapa yang selamat dari dosa? Tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Tiada yang masuk kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali para nabi. Tetapi di sini yang dimaksud adalah maksiat-maksiat yang wahhirah, yang terang-terangan, yang wahhirah. Wahai tariq salam yang dan tidak memberi salam pada mereka. Kata beliau, tanda wahyu Rasulullah Yusda'hab. Hukumnya diajurkan sunnah. Walaupun tak dan juga memboykot mereka, memutus hubungan dengan mereka, tahqironlah untuk merendahkan mereka, waziran dan untuk menegur mereka. Alhamdulillah. Ada yang berkata, tapi di Indonesia tidak bisa diterapkan. Sebab kalau kita boikot mereka Kita justru yang terboikot Gimana bisa terima ini kalimat Ini dari mereka seperti itu Kalau kita boikot mereka Mereka lebih banyak Kita sedikit Jadi kita yang diboikot Tidak Bukan seperti itu Ya Saad Cara menggirik unta Bukan seperti itu caranya Bukan seperti itu gambarannya itu kias malfarid, kias batil Tetapi kalau kita ahlu sunnah memboikot dia Walaupun kita sedikit Maka masyarakat akan tahu bahawa perbuatan dia bukan keriduan ahlu sunnah Perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak cocok Berbeda, diingkari dengan ahlu sunnah Maka inilah khudubina azab umumah yang disebut dengan At-Tamayyuz At-Tamayyuz Membedakan TV itu bukan kolongan saya. Ya. Bukit atau terkecil kita, -kecil. Nah, kita enggak merasa terkecil. Walaupun sedikit, tidak merasa. La nah, ya zurru man khalahum, al-sunnah enggak akan memikirkan madarat mereka, orang-orang yang tidak menolong mereka, yang tidak membantu mereka, tidak merugikan mereka. Walaupun al-sunnah qalil, walaupun al-sunnah sedikit. Wa qalilan min ibadiyasy-syakur, sedikit sekali hamba hamba yang bersyukur kepada-Ku. Wa qadilun ma'hum Sedikitlah mereka itu Dan Rasulullah menyatakan Tuba lil hurabah Semoga berbahagia mendapatkan tuba di hurabah Bagi hurabah orang-orang yang asing Asing itu harusnya sedikit Salihun, Bi unasin su'i kezir Orang yang saleh sedikit Di halayak ramai Orang-orang yang su' Orang-orang yang jelek kezir Itu namanya hurabah Tu bandul oralan, gak rugi sama sekali. Tetapi penggolokan tadi paling tidak dia yang mengaku ahli sunnah ternyata tidak diakui oleh ahli sunnah. Kalau <tuh> tidak azabul harus ditegakkan syif, syifus sunnah dan juga asidna, tumba-tumba, alaman ala adiya sunnah pengaku pengaku ahli sunnah yang padahal mereka bukan golongan ahli sunnah kana bin 'azakumullah qul usmi yasarumati maka dikatakan mustahab ta'juraka untuk hijran memboikot ahli bidah wal maasiy al-dhahira wa tarfis salam wa muqaqati intiqran lahum wa kala qala abul qasim isma'il ibn muhammad al-asbahani rahimahullah وترك مجالس اهل البدعه ومعاشرتهم سنهن demikian pula kata Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani fahimahu Beliau liau menyatakan tarku majalasati ahlil bidah meninggalkan tidak mau bermajlis dengan ahlul bidah dan tidak bergaul dengan mereka sunnatun hukumnya sunnah ya li an Tergelar bicolubi zafai Muslimin bagus bila Agar jangan terkait atau jangan melekat kebinaran mereka di hati-hati orang lemah dari kaum Muslimin. Di hati-hati orang lemah dari kaum Muslimin. Kholi binaazakumullah. Kau muslim yang sarumati. Kenapa disebutkan alasannya adalah li Allah taalaq bicolubi zafai Muslimin. Agar jangan berkait atau melekat di hati-hati orang lemah kaum muslimin kebimbangan mereka dari mana itu? Bisanya kaum muslimin selamat dengan pengboikotan? Karena ketika kita tidak Memboikot maka kaum muslimin yang ingin sunnah tapi jahil, orang awam yang ingin sunnah tapi tidak ngeri siapa halus sunnah, mengira orang itu an sunnah juga. Maka akan dipegang juga kebidahannya Dikira itu sunnah Kenapa? Karena Allah sudah tidak memperkuatnya Berjalan bersama, bercengkrama Berjalan bersama, acara bersama Kajian bersama Maka mereka akan mengira bahwa itu juga Dari sunnah Akhirnya dua ma'ul muslimin Ta'allah fa'unubohum Hati mereka Berkait, bergantung dengan kebidahan Walaikin jika gajara sunnah haulai mubtaji'ah. Kalau ahli sunnah memboikot mereka mereka para Abdul bin Asadi maka paling tidak orang awam tahu Oh ini bukan ajaran sunnah sebab ahlu sunnah menjauh ketika dia berbuat seperti itu. Selalu sunnah menjauh ketika dia berbuat begini dan begitu. Qala Ali bin Sa'id qarima Allah apa yang saja sebut. Apa yang dia sebut? Wa hatta ya'laman nas annahum ahlul Dan juga kata beliau, kata Abdul Qasim Ismail dan juga hikmahnya hatta ya'lamun agar manusia tahu. Anhum ahlul bid'ah, qaw wa humra ahlul bid'ah. Kalau jauh oleh al-sunnah, maka paling tidak masyarakat yang awam bertahu ini bukan al-sunnah. Kenapa al-sunnah menjauh keluar dia? Wa la yakun mujalasatun dari'ah dan juga agar jangan sampai mujalasah dengan mereka menjadikan bid'ah mereka bertambah besar, bertambah muncul zuhur bid'ah itu, bertambah besar, bertambah tampak. Karena kita mereka dengan mereka Qan Alim bin Zaid rahimahullah sambil Abu Abdullah ia berkata, kata Alim bin Zaid rahimahullah aku mendengar Abu Abdullah berkata, "Qadim Thul ibn Yazid al-Kalai al-Madinah. Thul ibn Yazid al-Kalai datang ke Madinah. Fakih lima Malik, ada takdir dikatakan pada lima Malik tidakkah kamu datangi dia datangi Thul ibn Yazid al-Kalai? فقال الله لا, لا يستمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تأتوه وكان يرى هذا لذا كان تيذا تيذا akan bertemu seorang dengan مبتدع اهل البدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال قديه berkata لا تأتوه كما تدريا Kata Imam Malik jangan datang di dia. Arti jauh dia. Wakaana yarul qadar ternyata saur yarul qadar. Saur so, berpendapat dengan pemikiran takdir, pemikiran kaudarya. Ini orang kaudarya. namanya dia Ibn Yazid al kala'i. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad Zaidus Saleh. Untuk menunjukkan bolehnya mencercah, termasuk mencercah orang kau dari Yahudi, bahkan saya menyatakan wahinsik terfaklib. Kalau kau suka baliklah, namanya abad tahun kau dibalik, jadi rawi. Rauh itu rawi itu kau tuhan. Kan Rawi sampai seperti itu membicarakan untuk menjatuhkan dan menerangkan pada para Orang orang bawa ini bukan yang pantas Diambil ilmunya ilmu ya. Kau Kalau kau suka balik namanya. Kau dah Demikian mereka mereka para ulama berbicara tentang masalah al-hijrah. berikutnya wasiat para salaf dihargi kutub ahli al-hawa. Wal-bida wal-nahi anil-akhdi minha wal-kita bata'alu. berikutnya bab wasiat para salaf. Untuk membakar Buku-buku ahli bidang Dan melarang Untuk mengambil Kebaikan daripadanya Atau mencatat Dari mereka Jangan Membaca, jangan mengambil Jangan mencatat Menukil dari buku-buku tersebut Kalau Imam Ahmad Rahimahullah Iyakum an taktubu an ahadin Min ashabil ahwah Qalilan wala kadira Hati-hati kalian Jangan mencatat ilmu dari seorang pun Dari ashabul ahwah Para peningkut hawa nafsu Qalilan wala kadira Sedikit maupun banyak Qalazza'i bin Amr Al-Balda'i rahimahullah Syahidtu abad zur'ah Su'ila anil hadith al muhazzini Aku mendengar Abu Surah ditanya tentang Hadis al Mahasin, dan ditanya pula tentang buku-bukunya. Maka Alisaid maka dia berkata kepada si penanya, kata Abu Surah, Iya kau wahat kutub. Hati hati kau dari buku-buku itu. Buku yang siapa? Hadis dan Mahasin. Iya kau wahat kutub. Hati hati kau dari buku-buku dia. Hati -hati kutubu kutub in wa inwatanan. Ini adalah buku-buku bina'ah dan kesesatan. Hati-hati daripadanya. Menjauhlah daripadanya. Diperingatkan, ditahadir untuk jangan mengapin. Jangan berkata, kita ambil yang baiknya saja, kita buang yang terleka saja. Jika. Tapi dikatakan dengan tegas, iya gawahad, wahadhi al-kudu. Wa, al wa kala abdulillatif ibni abdulrahman al-shaykh rahimah Allah. Beliau berkata, "Wa Telah diperingatkan oleh para ahlul ilmi wal basirah. Telah diperingatkan oleh para ulama, ahlul ilmi wa ahlul basair. Rabi ilmu dan pandangan yang tajam. Apa kata mereka? "Hadhara 'an an fiha." Memperingatkan agar jangan melihat, jangan membaca pada buku-buku mereka wa mutala'at jangan pula kamu mutalaah mengkajinya Khafiha fiha wa badiha yakni kitab al al-ghazali yang dimaksud oleh beliau buku ihya ulubuddin al-ghazali ya ulubuddin dikatakan oleh Abdul Latif bin Abdurrahman al-Syaikh dengan kalimat ahlul ilmi wal basirah قد حذر فَدْحَدَرَ بِالْإِلْمِ وَالْبَصِّرَةِ عَلِنَّظَرِ فِيهَا وَمُطَلَعْتِخَ فِيهَا وَبَادِيهَا Yang di kitab Al-Ihyya, Al-Ghazali. Yang dimaksud, jangan baca adalah kitab Ihyaul-Muddinya, Al-Ghazali. رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَفَرَ اللَّهُ لَهُ Walaupun beliau di akhirnya taubat, tapi buku Ihyaul-Muddinya adalah buku yang menyesatkan. Buku yang menyesatkan. بَالْأَفْتَى بِ bahkan berfatwa untuk membakar buku ihya ulumuddin para ulama dari maroko dari maghrib mimman sunnah dari para ulama yang dikenal kesunahannya dikenal ahli sunnah wasattaha minhum dan kebanyakan mereka menamakannya dengan imadatul ulumuddin menamakannya dengan imadatul ulumuddin bukan ihya ia itu menghidupkan diganti mematikan ilmu di. Buku ini bukan ihyaul ulumuddin. Buku ini adalah mematikan ilmu di. Karena Nabi nawa'zukumullah kaum muslimin yang zaral mati. Ini para ulama. Para ulama yang lebih mengutamakan al-haq di atas perasaannya. Pasang gak enak, perasaan kesian, perasaan jangan-jangan-jangan jangan, jangan, jangan, jangan. barang kali Nanti gimana teman saya? Bagaimana saudara saya? Bagaimana tetangga saya? Bagaimana fulan, lo fulan? Berpikirnya bagaimana kok muslimin selamat? Bagaimana kok muslimin selamat dari buku yang menyesatkan yaitu Ihya Ulumuddin? Wallah, saya pernah merukiah orang yang kesurupan karena buku ini. Dia eh, disebut kesurupan, padahal bukan kesurupan. Tapi aneh tingkahnya Ngurung diri di kamar, tidak keluar Tidak bicara, tidak ngomong, tidak mau apa-apa Di rumah terus, di kamar terus Sama orang tuanya mengeluh Dia bagaimana? Kenapa anak saya? Kenapa anak saya? Saya tanya, tidak jawab Saya tanya, tidak jawab Katakan rumahnya, sah Akhirnya Saya tanya sama orang tuanya Apa yang dia baca, apa yang dia pelajari. Berikan buku-bukunya semua ini ada bukunya di antara buku ini. ini lagi baca buku ini terakhir yaul muddi ah keracunan imatatul ulumuddi ya keracunan dengan buku yaul muddi yang lebih batas disebut dengan imatatul uluddi kemudian anzaikumullah maka saya berbicara berbicara bicara terus pada dia tidak berharap dia bicara terserah yang penting kupingnya berguna Ade kubinya masih mendengar. Saya ngomong -um, terus tentang kesesatan, kesesatan Sufi, kesesatan sampai dia ngomong. Termasuk bukini sah. Ah, Serbu sudah. <laughs> Alhamdulillah sudah mau bisa. Karena itu Azza Maka pantas para ulama menyatakan dengan kalimat imata tuh ilmu mati. Lautan nurfiha, lataqrafiha, walamutalaa fiha, qafiha wa matiha. Khabarin azza kumallah berkata juga al-Marudhi kata al-Marudhi, 'Kul terli Ahmad aku katakan kepada Imam Ahmad رحمه الله, istiar tu min Sahih al-Hadis. Aku meminjam buku dari Sahih al-Hadis, tapi bukunya di dalamnya ada hadis-hadis radia, hadis-hadis yang jelek, ya, iaitu yang maudhu, tu dan sebagainya. Ya. Taulan akhir kau, apakah kau berpendapat itu Abu Bakar dia? Kaulah nafas. Tapi Muhammad, ya, bakal saja Kita berguna Kata Malah merudhi Di kitab al qasas Al-Marudhi berkata juga dalam kitab Al-Fasas Azamah Hasan Ibn Ibn Bazaz, Abu Nasr Ibn Abdul Majid Dan lain-lainnya Bertekat untuk mendatangi Atau untuk mendatangkan Datangkan kitab Al-Mudalisi Kitabnya para mudalisi. al Al-Ladhi wa ta'awu Al-Karabisi Yang ditulis oleh Al-Karabisi Kitab al Kalau menyebutkan orang-orang yang berjelas Itu kita pakai, Itu berkurijan Bagus Tapi yang nulisnya adalah Al-Karabisi Yang di dalamnya dia mencerca Al-A'mas Mencerca Sulaiman, Al-Daimi Mencerca para ulama Ahli Sunnah Di dalamnya فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ فِي سَنَدْ أَرْبَعَ وَثَلَثِينَ فَقُلْتُ Aku datangi dia Aku katakan kepada dia إِنَّ كِتَابَكَ يُرِيدُ قَوْمُ أَنْ يُعْرُضُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ Sungai kitabmu Ada beberapa orang yang akan membawa kitab itu kepada Imam Ahmad Abu Abdullah Bagaimana pendapatnya? وَأَذْهِرَ أَنَّكَ فَنَّدِبْتَعَ لِهِ Dan tampakkanlah Kalau kau menyesal dengan buku itu qaala idza ba'atil rajul salih kata karabis abulillah orang baik misluhu yuwaffaq orang yang seperti itu mendapat taufik enggak apa-apa coba tunjukkan sama dia qad raditu an yurad 'alaihi aku ridho untuk dibawa kepada imam ahmad laqad saalani abu thawr an amhuhu fa abaitu abu thawr merizakan padaku untuk menghapus tulisan ini aku enggak mau kata karabis ma baid fati'a bil kitab ila abi abdullah pada akhirnya dibawalah kitab itu kepada abu abdullah rahimahullah bahwalah <güler> ia alim liman huwa yani ma dan memang tidak tahu kalau ini tulisan siapa Tidak tahu cuma suruh lihat isinya saja bagaimana isinya fa'lamu 'ala al mustabsha'at min kitab maka ditunjukkan oleh mau kitab kalimat-kalimat jelek di kitab ini ini ini wa mawdi' fihi wada'a 'ala 'ala al amash dan Jadi antara ucapan-ucapan yang mencerca dan mengatasnamakan Ahmad Wafihi fihi dan dalamnya ada kalimat. In zaamtum anna hasan ibn Ali kana yarassayf fa hadan ibn kharaj. Di antara kata-kata perhatikan yang mungkin ya, dianggap oleh orang sekarang ya, enggak begitu besar. Kalimatnya kalau kalian menganggap bahwa Al-Hasan ibn Ali bin Haid fasenya itu sudah sebut berapa kali? Surat Khawarij. Yang seorang ulama salat di sebelah ini mengatakan, "Aad bilah ibn Khushur Indiva" pada tempat. Eh. Al Hasan ibn Hayy. Al Hasan ibn Salih ibn Hayy. Kalau kalian beranggapan bahwa Hasan ibn Salih ibn Hayy itu adalah orang yang berpendapat dengan pedang, yang berpemikiran khawarij maka lihat laibun Zubeir, sahabat yang mulia. Dia juga khawarij mengangkat pedang pada penguasa. Dan kalimatnya. Imam Mamat pembaca. Dan memaham perkara. Ada, Allah Al Musta'aril Hasan bin Salih. Orang ini penulis ini ingin membela Al Hasan bin Salih berhayu, membela khawariz, membela tokoh khawariz. Walaupun Rasulullah Nya dia berbicara atas nama sahabat Ibn Zubair. Walaupun Allah Ati berjus tata nama sahabat. Abu Layyub Zubair bukan memperontak pada kelabu. Abu Layyub Zubair dibayar, bahkan dikatakan dibayar sebelum Yazid radiyallahu ta'ala anhu. Di baiat Tetapi kejadian yang terjadi masing-masing merasa mereka lebih. Mereka di Syam di baiat al-Qad kami sudah dibaiat seperti itu. Di Madinah sudah dibaiat Abu Maka itu bukan pemberontakan. Maka kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullahu ini orang ingin membela Khawarij asalnya berdusta atas nama sahabat karena mau membela khawarij akhirnya persis nama sahabat وقال جمع للروافض احاديث في هذا الكتاب باكن dalam kitab itu dibawakan pula sekian kumpulan riwayat-riwayat hadis yang mendukung Syiah Rafidhah فقال ya, ابو النصر ان فتياننا يختلفون الى صاحب هذا الكتاب يا imam asukunya remaja-remaja kita para pemuda-pemuda kita sering bolak-balik ke tempatnya orang yang nulis buku ini bagaimana ya Hadiru minhu, hadiru minhu. Jauhkan mereka dari orang ini, jauhkan mereka dari penulisnya. Belum tahu penulis siapa. Abu dikatakan jauhi penulis, penulis buku ini, al Karabisi, penulis al Karabisi. Dari falou ra al Imamahabat, kata penulis Jamal bin Farayhan al Khariji rahimahubahuwab. Dikatakan bagaimana kalau Imamahmad rahimahallah melihat kitab Bukunya Sayyid Kutub Al-Adalah Al-Isma'iyah Yang di dalamnya mencerca sahabat Mencerca Osman Ibn Affan Dan juga Buku dia berjudul Syaksiyat Yang di dalamnya mencerca Musa Al-Isma'iyah Dikatakan bertemperamen kasar Sayyid Kutub Bagaimana kira-kira ini baru mengatas nama Keniknu Zubayr. Kalau ini dikatakan sebagai orang yang mengangkat pedang, bagaimana dengan sahabat Abdullah bin Zubayr? Cuma ngomong gitu. Ya. Sudah dikatakan, hadiru minhu. Jauhkan mereka dari orang ini. Jauhkan para pemuda, kaum Muslimin dari orang ini. Jangan boleh hadir di majlis ini. Apalagi kalau bukunya Mencerca sahabat Uthman ibn A'fah Seperti bukunya Sayyid Kutub Al-Adalah Al-Isimaiyam Yang dicetak dalam edisi Bahasa Indonesia Sampai sekian belas kali cetakan Cium Semua om sil Ya kan ya, Sejak apa dia Cetakan ke siap Cetakan ke tiga Cetakan ke empat belas Cetakan ke lima belas Dan saya buka agak Kalimat itu Bahawa Ini adalah heh, lebih baik Berontak itu lebih baik mau keislamannya daripada Ruma atau yang di belakang Ruma. Dikatakan idza nazarna kalau kita lihat dengan kacamata Islam, maka sikapnya Khawaris lebih bagus daripada sikapnya Ruma. Mencercamkan ketika apa tuh Allah dan membela Khawaris. Persis seperti Karolis bahkan lebih asyadd tetapi tetap masih ada yang membela dia. Dan para pembelanya dibela oleh para pembela-pembela berikutnya. Dan para pembela-pembela berikutnya masih dibela lagi oleh bawahnya lagi. Keponusibi dibela oleh sururi, sururi dibela lagi oleh Umayyah, Umayyah dibela lagi oleh orang yang mudah Khana bila naziflah kaum zimmi Ini sungguh menyedihkan. Dan juga lihat kitab Fī Al-Qur'an bagaimana kalau Imam Ahmad baca Bagaimana kira-kira ucapannya? Hadiruminu jauhkan manusia daripadanya, karena asyadu asyad lebih dahsyat isinya. Yang di dalamnya ada ucapan mehdat terwujud, di dalamnya ada ucapan yang menyifatkan Quran itu seperti tanmerina, taranumatul mausiqiyah. Quran, Quran, kitab yang mulia, kitab Allah. Dikatakan oleh Said Qutb dalam buku Fitrahul Quran, taranumatun mausiqiyah, no atau irama musik yang indah. Dikatakan musik. Bagaimana diharapkan musik. Quran aja musik kata dia? Iqa'a al-laylaini wa tawamun ukhra dan kalimat-kalimat lain. Khalid bin Muflih rahimahullah wa yuhramun nadhar fi ma yakhsha minhu al-dhalal. Kata bin Muflih, diharamkan untuk membaca buku-buku yang yakhsha minhu al buku-buku yang dikhawatirkan akan menyesatkan. Wal fi as wa asy dilarang untuk membaca buku-buku yang dikhawatirkan akan membawa keraguan atau membawa syubhat-syubhat. Maka qāl wa Ahmad Imām Muhammadan raka ta Imām Muhammad rahimahullāh 'alā man'i min fi kutub ahli al-kalām. Warangan untuk membaca bukunya ahli al-kalām. Warangan untuk membaca bukunya ahli al-kalām wal bid'ah anahl bina al mudillah wa dan diharamkan pula untuk membacanya dan meriwayatkannya buku ilmu al kalam buku nya kalam wala kata Jamal bin Farihan al beliau penyusunnya adalah orang di zaman kita ini Masih alam hayaa a'udhu billah qala kutub ahli yang mirip dengan bukunya ahli kalam adalah buku-bukunya mereka-mereka yang dijuluki dengan mufakirin al-Islami para pemikir-pemikir Islam pemikir-pemikir Islam karena mau dikatakan ahli tafsir bukan ahli tafsir mau dikatakan ahli fikih dia bukan ahli fikih mau dikatakan ulama ahlul hadis bukan ahlul hadis apa kisimewanya? tidak ada kecuali tukang mikir kelapu akhirnya dikatakan pemikir-pemikir Islam Juzi Jenda di Mesir Oha Hussein siapa lagi grupnya Qasim Amin qasamallahu zahra siapa lagi tokoh-tokoh yang naudzubillah Abu Rayah kalau dinarasikan oleh mereka adalah pemikir-pemikir Islam ada bersahabat juga semuanya sejenis dan juga tokoh-tokoh dari para pemikir pemikir Islam adalah tokoh-tokoh yang paling muslimi, pendirinya, tokohnya, ia dijamii tawafiha dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya, wamilahiyah wanihaliha dan berbagai macam aliran-alirannya, pecahan-pecahannya, wah ini katalah wah alamah atau yangul bakhum, walaupun mereka berselisih satu dengan yang lainnya, Said Hawwah berbeda dengan Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi berbeda dengan Muhammad Al Ghazali. Muhammad Al ghazali berbeda lagi dengan sekian tokoh-tokoh yang -tokoh menurut muslim ya. berbeda lagi dengan Hasan Al-Banna Hasan Al-Banna ke Sufi ke Suphardawi, ke Akhlani Muhammad Al ghazali lebih kasar dari Suphardawi Said Hawa juga termakan dengan Sufi sehingga dia membuat kita terbiak ruhiyah ya. terbiak rohani mereka berbeda-beda tetapi pada intinya sama mereka adalah pemikir-pemikir Islam mikir, tukang mikir, tukang melambut pun. tidak punya ilmu, tidak punya diri agamanya hasil pikiran mereka agamanya hasil pikiran mereka wala nubari man asna alayhim maka kita jangan membela orang yang memuji mereka jangan kita membela orang yang mengunggulkan mereka mengangkat mereka, meninggikan mereka, wa'talor anhum atau memberikan uzur pada mereka Wasat kataan akwalih meradia, apalagi yang diam tidak mau membantah ucapan mereka yang jelek. Waghdararoh fahalahum padahal tahu keadaan mereka. <tuk> Awurri fubihalihim atau dikenal keadaan mereka. Artinya kalau yang beliau singgung adalah apa yang diucap oleh para ulama tadi, jangan baca bukak dan kalam sama. Dengan buku-buku mereka para pemikir-pemikir tadi, para tukang-tukang pikir tadi, jangan baca buku-buku mereka. Jangan kalian kemudian mengatakan ingin mengambil kebaikan dan membuang kejelekannya. Dan jangan pula kita memuliakan mereka, mengangkat mereka, membela mereka, memberikan utar pada mereka, jangan. Dan jangan kita membela orang-orang yang membela mereka, mengangkat mereka. Siapa? Aula hisbiun, suruhiun. Walaupun mengakui Abul Sunnah Tapi membela-bela mereka kasih udul, tapi kan saya dikutuk itu Karena dia enggak mengerti, bodoh begini, Jadi kita jangan jelek-jelekkan dia Dia itu enggak sengaja, kasihan ya. Kalau kasihan ya, Urusannya dengan engkau Doakan dia dihadapan Allah Ta'ala Menurut saya mudah maafkan salahnya Tapi bukunya yang ditulis di atas kebodohan Tetap berbahaya Bukunya yang ditulis di atas kesesatan, Tetap berbahaya Barakallahu wa Tolong bina azabku dan juga jangan mengatakan seperti mereka yang berkata ambil kebaikannya buang kejelekannya. Masya Allah. Berarti engkau alim, bisa membedakan mana yang jelek, mana baik. Kalau alim, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, ya enggak usah baca-baca bukunya saya. Kutuk katanya. Ya tuh, saya mau baca bukunya, tapi saya ambil kebaikannya, tapi saya buang kejelekannya, kan bisa? Oh kamu bisa? Alim, yang dibaik, yang dijelek. Iya, saya tahu. Kalau tahu, enggak usah baca. Sudah pintar kamu, sudah alim. Kenapa yang baca buku saya itu? Khabar dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian alhamdulillah jelaslah bagaimana sikap seorang ahlusunnah terhadap mereka mereka ahlul quran munculnya buku-buku seperti ini yang kita baca munculnya buku-buku batahan bantahan dari para ulama karena munculnya orang-orang yang mulai menggesarkan pemahaman ahlusunnah kepada pemahaman tabiyyin. Pemahaman yang Merangkul semua golongan Berdiri di atas semua golongan Kemudian membela mereka, memberikan hudu pada mereka dan seterusnya Menjadikan agama ini Kemudian tidak penting lagi Berbeda-beda kita tetap sama Astagfirullah Akhirnya suatu saat nanti Masyarakat akan bingung Mungkin sekarang sudah terjadi Yang mana Islam yang benar Karena semua dikatakan baik semua dikatakan punya kebaikan. Salah punya kebaikan, yang ini punya kebaikan, yang itu juga punya kebaikan. Karena bila harus jelas. Mana yang di atas surna, mana di atas bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.